Välkomna till på den sektion G Avsnitt 9. Vi börjar såklart med Dubbla 5-4 vinster Mot Frölunda och Skellefteå Idag är det Håkan Maxe och Jens Leandersson Mattias har fått förhinder Så vi får försöka klara detta själva idag yes. Ja, Hur vi nu ska klara av detta Vi det det har ju helvete Rent sagt att få ihop det tidsmässigt. därför vi Därför det kan gå lite långt mellan gångerna. Men vi har de absolut bästa. Det är lite som men vi har absolut sitt bästa. Och när vi inte hade, när vi inte hade poddavsnitt. Ja, då gick det som det gick. Och när vi har ja, Då kommer vi tillbaka med dubbla 5-4 vinster Precis som du sa. Det innebär att vi ska köra två poddar i nästa vecka. För några av de tre matcherna kommande vecka. Oh, det här är väl det bästa som hade funnits. Tänk dig, två sty tre stycken 5-4 vinster till. Du hade jag skräkt och upp. Ta det alla dagar i veckan? Ja, så. Ja. Tänk, tänk på skönt på är att hålla förröjlig. Tänk, tänk om man om man hade varit så korkad som har hade hållit på Malmö. Då hade man haft det jävligt jobbigt. Det, vi har varit där också. Det. Jag vet. <laughs> vi har ledit ledigt oerhört många år här. Jag tycker vi förtjänar den här framgången som vi har just nu. Ja. Så att... Ja, de här, den veckan vi inte kunde så var det ju givetvis eh, två matcher, två förluster och det var ju två märkliga matcher. I alla fall den första mot Brynäs som vi bara ska snabbt och leta att vara så fullständigt överlägsna och lyckas att förlora. Det är, ja, det är, så är det. Och sen läxan är, är det som jag säger. Jag har sagt, jag kan inte med dem. Jag har väldigt svårt, jag hade det på känn, hela tiden. Där var det ja, de, lite... Läxan läxa, Yes, ja, det var lite taktiskt tyckte jag Framförallt i eh, I sadden där eh, Börjar lite Jag ställer upp med tre lite Konstiga spelare egentligen Jag tror det var Sa Ferguson och Hansson Som egentligen inte hade bestrerat Någonting under matchen Börjar med dem, de får inte röra pucken På de första en och en halv minuterna Och sen så får Rögle PP och då kommer Saar in igen Och spelar och de bombarderar Leksand och sen får de en kontring Och avgör Så Saar hade ingen lyckats eh, Sa den där, den hoppas jag han har glömt så att, eh, Ja, Men det var ju de två matcherna Det är inte de vi ska snacka om idag faktiskt. För idag börjar vi ju givetvis med... jag, jag, jag måste ju jag måste få säga någonting Om Brynes match Det är, är ju några sekvenser som gör, gör Hela matchen att eh, där leder med 1-0 och den här fåtaliga publiken gapar och skriker när Erik sett sätter en höfttackling och menar på att det är en knätackling. Jag har sett den så många gånger som helst. Alltså det är, har det varit rätt många konstiga domslut som jag kommer att rätta ut mig på. Men den är ju helt skandal. Att för det första så han tar lite lätt med höften och spelaren står still och tappar fart. Då hittar de en utvisning i efterhand. Men inte bara det att det slutar med att Daniel sa om vi pratar om precis som han får friläge och i det friläget Nej, det är ett yxhugg deluxe. Alltså. Är, om man säger att André Duvår det är nästan ingenting eftersom man är yxhuggat. De tar inte ens sin en utvisning, inte en straff, ingenting som missar det. Och så svårare sagt, ett par uppledar, kvitterar dem. Och sen några sekunder senare så, så kommer några konstiga situationer och samma domar som har letat typ en utvisning slår av en icing som han tycker att Ja, jag vet, inte, han tyckte att rifalls rörde sig, han så sin och väntade. han rörde sig inte så han fick på shout, liksom nej. Det, det är konstiga beslut beslutar på konst som förstör den matchen inte därför de förlorar i sig, för de skulle gjort så många fler mål. Men, men det är så tråkigt att det är avgörande de situationerna. Ja, så är det ju och Leksands matchen är väl som den är också kan jag tycka det. Är, ja, där kommer de inte riktigt upp i ja, normalt. Nej. Nej, det är sant. Det var ett riktigt bottenapp Men ska vi glädja oss lite istället då? Vi snackar med lite Frölunda Torsdags Fantastiskt bra hockeymatch faktiskt. Mycket. Alltså det är alltid bra match mot och Det är sådana matcher man vill det vill se. Det är nästan för högt tempo emellanåt. Att de bara kan klara av att spela med det. Men det var lite slängd I Jag tror inte att alla bakåt, alltså titta bakåt och liksom släppa in fem respektive fyra mål det är ju inte någon jättedöm. Men det var ju snygga mål mm. Alltså mycket bra spel ja. Tror du det är bra? Ja de är jättebra Om man ska ta där lite den masken så tycker jag ändå Att Rifak ger inte något sånt där Jättebra stabilt intryck det där i två av målen som jag anser Att han ska egentligen ska ta Första Förstår jag, liksom de gör där i PP Tror jag det är Frölunda När han skär in Prat i Och sen är det väl deras sista måla, 4-4, som. Ja, precis, precis i början av tv tror jag. Ja, alltså, jag vet inte, Fri sikt och liksom Han försöker gå ner på knä och plocka den. Med är mycket konstiga där, men så är det. Alla kan inte ha bra dagar. Nej, det är som imponerar Marie-Falk i så fall att trots att han. Haft några alltså ingreppen Som kanske lämnar lite att önska Så lite Oskar Dansk Så kommer han tillbaka och spelar hur stabilt som helst Han verkar helt obekymrad Över att ja, nej, Det var inte svårt Nej, nu tar jag nästa skott i Ja, I den matchen så får vi kanske För en gång skulle i slutet Tacka Roger Rönnberg Han fick en fullständig blackout <laughs> När de står rising Och så sa han vill han och timeout. Så, och det är ju en ny du fick, regel. fick han också ju Va? Han fick ta och gick till på klockan alltså Det var bara det att han hade Det att var det hade ju ingen kollan heller Det ja, var ju som, som påpekade ju <laughs> Så Ja Så det kanske Hade slutat lite annorlunda kanske För de hade bra tryck I slutet också Så även om Rögl imponerar Och jag inte Sluta spela de, Även om det står oerhjort så går de verkligen för seger I slutminuterna Och det är imponerande Och det tror jag är lite jobbigt för de andra lagen För att Det är ju inte första gången nu De har gjort det I de andra, mot HV bland annat också Avgjort sig i slutet Och såna här grejer Ska de andra lagen gå fram Vi vet ju att Rögl kommer trycka på här Vi kommer få en chans Men ja, det, det är imponerande jag har en teori kring det att eh, Rögl är grymt bra tränade och eh, flyter ett jämnt jag har ingen speltid som flyter alla fyra kedjorna och får lov att jobba hela tiden och att de behöver inte bli ner på folk och, matcha, och inte nu tänker jag mest på Läxan som att de matchar en kedja hur hård som helst det behöver inte Rögl göra så att de är fräscha i slutet av matchen och kan jobba på och tugga hela tiden. Vilken kedja det som kommer in. Ja, absolut. Har vi något mer om Frölunda? Ja. ja nej, inte Frölunda. Nej, Om vi ska hoppa över till gårdagens match. Skellefteå, Då kan man väl säga att man väl summera första perioden egentligen. Som att. Ja, till Allting framåt. Släpp allt bakåt för båda lagen Det var nog alltså Jag har nog inte sett så mycket målchanser På båda hållen I en, en period Det kunde ha alltså stått 6-6 efter första perioden det var, det var. Ja alltså, Jag tycker inte egentligen man kan klaga på På, på backspel Däremot så det kändes nästan som en LHL match Det var nord-syd Det var spelningar hela tiden Det gick så sjukt fort Ja det var inte mycket avblåsningar heller Nej Första perioden gick snabbt ja, det, Och sen har vi ju fått igång eh, Överberg Alltså han är en gigant för tillfället Ja uh, yeah. Och de lurar lite De där är pepet också för det, De hade ju första pepet Tror jag det var va Som eh, när Rögl gjorde mål. Everberg stöt in för Sarskott. De väntade ju på att Sars skulle slänga över den till Bristet. Och då slänger han den på mål. Så där står ju Everberg helt fri. Och slår in returen helt öppet. Så att ja. De har varianter på allt. Ja jag har ändå varit lite kritisk här. Brynäs och, och på Det var ju inte bra. I de matcherna. Så statiskt ut. Så kommer inte upp. Fick inte fart. Kommer knappt in i zon. Och så, så så var det en total förändring här nu mot Skellefteå. Alltså då hade plötsligt Powerplay stabilt och det var bra och det var liksom farligt och ja, något helt annorlunda. Jag tänkte vad hände där? Det fanns ju bra sekvenser i andra andra matchen men det var ändå, har inte alls varit så bra där. Liksom det fanns många dåliga sekvenser men nu var det riktigt bra igen. Ja, det var det. Och äh, glädjande nog om man över också ju att Moritz Seider han... Äh... Han gör ju sina poäng, han gjorde sitt första mål också han gör ett typiskt eh, vad ska jag säga, ett backmål eh, back, eh, han flippar in den framför mål för att han hade inte så mycket andra alternativ och eh, där står ju spelaren framför skymmer, det är precis så jag alltid har sagt att backarna, har du ingenstans att spela släng den på mål Ja just att han är duktig på att få dem på mål, att få igenom skottet. det är ju ett klass på honom Ja han har gjort en, de, han har gjort fyra poäng Han har spelat fyra matcher mm. Så det är bra Definitivt Gellinas fortsätter också som back Jag tycker däremot att Gellina har ja, Framförallt de här Kanske inte igår Eller mot Skellefteå Men de andra tre matcherna här innan eh, När säger det, han säger att han kom hade, hade väldigt stora problem I försvarszonen men han är ju egentligen en offensiv back och han ska liksom, men ja han, som sagt han gör sina poäng och sa gör ju sina poäng också han har väl kunnat göra lite mer poäng men hans procent kan ju inte skott, kan, eller så mycket skott som han sköter så har han nog inte så bra procent på antal skott på mål eller man mål ja, man gör man säger Men det, det känns som att en eh, rödlöj har inte riktigt hittat någon hel superbalans eller de har inte hittat den rätta kemin riktigt i, i några kedjor. Den jag som kanske lite överraskad tycker jag var nästan uppsatt som en första kedja och det brister Bristet, Pallola och Smith har, de har överraskat väldigt mycket för mig hur de har tagit sig igen. Alltså de hittar var rätt fort Då och det känns som att det är någonting att bygga på. Det är lite synd om, den som inte ska få fortsätta För jag tycker han har verkligen att en Positiv injektion in i laget Men där är du ju ingenting som är klart Än Det kommer vi väl lite Länge ner i avsnittet här Med pandemin och lite sådana här grejer Det jag kan tänka på Om man tar laget hur de, hur de ställer upp laget Jag är fortfarande här med att Jag vill ha Bristet och Sars Ska spela tillsammans faktiskt Bristet saknar någon det syns. Det ja, han han sagt jag sa att det är inte riktigt det, jag tycker inte att ni ser alla känner att det inte riktigt, riktigt klicka som det ska. Det, är det som är fantastiskt. Är man tycker att det är fint kemi så, så går det in och spelar som en maskin och kör över byte efter byte. som är grymt bra. Och, och det är ju sånt som Anton Bengtsson alltså jag vet att jag tror vi pratar om, det, jag vill jag ville inte liksom säga, men hur kan man flytta ut honom på kanten? Det är en av de mest bäst defensiva centra vi har. Det är enda som har hänt nu är att, oj, vilken spelare han, vet, han har fått ytterligare dimension i sitt offensiva spel när han spelar på kanten. Ja. Det är så. Det säga, och jag tycker jag ändå är intressant. Nej, man borde kan få spela centrum nu, nu. Nu är det så ambivalent för att han är så bra i båda rollerna helt plötsligt. är Komplett som hockeyspelare. Verkligen underskattade. Sickan spelare har sig om sig. Ja, sen de splittrade den femman med Anton Bengtsson, Matsson och eh, Erik Andersson. Så den är ju totalt splittrad egentligen nu. För nu har ju Erik Andersson blivit petad. Här. Ja, det känns som att han när han blav av med Anton Bengtsson så, så, så tappade han lite i sitt spel på något sätt. När Brady Ferguson kom in där så eh, att han blev sämre. Men har du med sig. Kom in istället och gör ett jätteroligt jobb. Då kan man inte säga någonting annat. Och så vet man alltid vad man får. Han gör som en klocka, men oavsett vad man spelar med känns det som. Ja. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka och, och tro. Liksom att det funkar ju bra trots allt. Men ja, man hade ju att ha kvar en sån... De hade sån harmoni som... Ja, det är svårt. Ja. Ska... Sen... Eh... Om man ska kolla lite på backsidan igen. Jag har ju, ska ju är villig till erkänna. Jag har haft väldigt, väldigt svårt för Samuel Jonsson. Men alltså, hans passningar sitter fasiken på bladet varenda gång. Alltså. Hans Han Uppspel är jättebra Han har lyft sig något oerhört Så att eh, Nu kommer mina vänner bli helt häpna Jag mm. tror att jag säger fel Eller om jag har druckit något väldigt konstigt När jag säger det här men, så, va? så är det faktiskt, han har lyft sig Ja men då har du rätt i Det är starkt att säga det också Jag, vet, jag har haft lite hack, hackling så Hur kan det? jag kan inte förstå riktigt Men när man ser spelet så ser man Vad Hamilton har sett i honom att Han har ju verkligen lyfts i spel till en helt ny nivå och spelar en bra hockey som säger bra första pass, bra placering. Alltså, han, han spelar man fundu, helt enkelt. Så det är många som är bra just nu. Ja, och ändå tycker jag inte det är. De säger ju själva att de liksom kanske ligger på 75-80% av det de vill kunna prestera. Och då kan man ju börja undra, hur kommer det se ut? längre än när det väl klaffar. Precis. Jag, är jag har för inne för det kan vi harrar någonting de kan bygga vidare på så kan bli hur bra som helst. Alltså de har sen kan det komma skador, kan det hända allt möjligt och liksom det är konstigt tillvägagångsätt men alltså ja. de har en grund som är sjukt bra. Alltså en backsida som så jag tänkte Johanneson inte ens han är S-sundervack Craig sitter på läktaren. Fattar du vilken backbesättning jag har ha? Ja, den är bra. Och sen förvarsbesättningen har vi ett bakkapital på Temberlini som är skadad, ju. Så att vem får kliva åt sedan då? Ja, det så tuff. Mm. så som Man hade hoppats att han skulle ta ett spel och komma in. Mölk Eriksson från juniorlaget som gjorde jättebra för när han. Alltså, det, det blir inte lätt för han att försöka hitta en plats i det här laget. Nej, för tillfället gör oh. han ju inte det heller. Det är faktiskt inte. Eh, Ferguson, eh, ja, vad säger man? Han gör sitt jobb. Han har väl blivit lite bättre nu tycker jag. Hela tiden blir han lite bättre. Alltså, han har ju här problem med tempot. Ja, måste ju säga att Ferguson, nu har han ju också haft. Först, eh, jag tror det är Brynäs matchen som han åker på en utvisning. När, eh, jag tror han åker på en tripping när... Eh, han har, han har den skubbarna, han tar faktiskt ett fälskäl Så Brynäs spelar ja. Och så åker han ut på den Tackar, han har inte det lätt Men utvisningen är åkte på igår var ju Tar man tusan ännu värre <laughs> alltså, alltså Det, det är ju skämt Han står helt stilla och huvudet annat håll Och den andra backar in i honom ja. Och han får en utvisning på Interferion, Vad skulle han ta vägen Skulle han gömma sig under isen eller Nej, exakt. Då, men då kan man kommer man ju egentligen osökt in på nästa punkt. Det här med domarnivån och avstängningar. Jag vill egentligen börja med en som inte handlar om rögle överhuvudtaget. Jag handlar om Anton Rudins armbågstackning som han gör eh, mot hv -spelaren. Det blir fyra matcher. Jag anser att det är den absolut fulaste händelsen. Hittills i denna säsongen så SHL Han får fyra matcher Jämför den med Adam Eströms I första matchen det är Alltså för mig nej, För mig så är ja. ju, För mig är Anton Rudins Det är tio matcher För alltså, han går verkligen in för skada Han kan aldrig skylla på att han inte ser honom Jag tänker på Jakob Lilla mot Jens Olson. Jag vet inte, det är det jag kan tänka mig Ja, yeah, nej för jag tycker det är, Alltså jag, nu har de börjat alla andra matcher innan har det varit fem matcher och så och nu börjar de trappa ner på det. Nu fick Anton fyra. Ehm fick tre här nu Nu har jag inte riktigt sett sekvensen Arbols gjorde igår och Men eh, nej, nej jag tror jag har glömt glöm bort det. Var mm. lite många, det var har en hel del sekvenser som faktiskt med efterhand ritat sig att det var ju inte så farligt att man tackling ut som liksom. Det kommer att den som har blivit tacklad Sagt att ja, jag måste ju faktiskt se upp Så att uh, uh, nu har ju inte det Långt ifrån Rögl Jag en tackling jag Ska säga att det var Södertälj Timbro kanske ja. Alltså det var en av de snyggaste Tacklingarna jag har sett på länge så får han en utvisning på det Exakt Det är lite alltså Kolla avsnittet Med dem med Big Gold versus Med Kronvallarna Alltså du har, de säger det. Jag håller med. De har ett ansvar. Alla har ett ansvar. Liksom nio och tio, som de sa, Staffan. Att ja, jag skulle titta upp. Ja, det är jätteklart Jag tycker det, det är ingen. Alltså, Timbro, att han. Jag fattar inte att den åker ut. över är Nej, det är en. Ö, obygg. Men om jag ska försöka ta domarna i försvaret så kan det inte vara så att det är så mycket ändringar. Och de ska ha så mycket fokus på saker och de ska liksom städjarna saker så att de kanske snurrar i huvudet på de på allt de ska hålla koll på så att det blir lite fel. Ja men de tar ju vi, böter på felaktig utrustning de behöver lite kaffepengar eller något sånt nu för det är också lite fjantigt också. Jag satt och väntade på att Eva berg skulle åka på att inte hans eh, tröja var utanför eh, byxorna igår. Men han klarar sig. Ja han som inte klarat sig i alla fall för ett tag sedan kom vilken match var nu det var det mot Fjällunda som Sjögren också ut när han gjorde fel på täckningen ja. Det hade ju täckningen ju Frölundsby gjort igår också. Tydligen Lundqvist hade väl lågt på det också igår. Alltså men för fan. Ursäkta jag svärd kan man få... säga. Ja, exakt. Det är det det handlar om allt. Jag, kan, jag brukar säga att jag kan rätt mycket om hockey så jag liksom förstår regler och allt möjligt men det där med teckningarna hur den ska gå till det, det, är, en, det är en konstig variant jag har aldrig riktigt förstått liksom när den ska släppas, vad är det med fel och, och de är inte konsekventa så jag ger en varning för att någon åker in i midcirkeln och sen släpper de pucken fast någon har jag in och tjuvat en meter in och då bröller de inte nej, varför var det som varför var det nu, inte gången nej Ja Ja, där hade vi lite om domar eh, En liten eh, Uppdatering Angående pandemin eh, Nu går Regeringen och nog till hela, eh, hela världen Här i veckan när de går ut Och säger att nu ska vi öka publiken Vi får ta in 300 Istället Och så har vi en smittökning här i Sverige nu Som i börjar snart bli nästan värre än det som var i våras alltså, alltså, hur, Inte för att inte jag vill gå och kolla på hockey Men alltså, så tänkte man där? Ja, det är mycket man kan fundera kring Om vi ska ta rent smittsmässigt Om man ska leka amatörläkare Så känns det som att dödligheten har gått ner Och att det känns inte som att det är lika farligt Men smittspridningen ökar samhället markant och samtidigt så, så vi får sitta sig på hockey i restaurangen vi får inte sitta sig på läktaren är Det igen och flytta ner restaurangen på läktaren och, och gått om avstånd så det är inte något problem men nu ska vi helt plötsligt på 300 och, och hur ska man få klar alltså det, det är helt att förstå. helt eh, jättemärkligt och samtidigt så har min son spelar som sagt ungdomshockey ungdomshockeern har sänkt ner i och de har ställt in alla matcher. Vissa lager har stängt till nishallar för att sanera dem för att det är smittspridning. Det är ju jättebra att man tar ansvar. Men att ställa in matcherna samma vecka som det är lov. Det är inte en matcher, Jag vet inte hur mycket, mycket det ger. Det ser bra ut. Däremus ser det ju jättekonstigt ut. att Jag vet att det är U16-elitspelare med Rögle som är väg och spelar. Kupp i Linköping. Linköping är de mest bar barst drabbade klubbarna och där uppe är de och spelar och träffar lag från hela Sverige. Tänk dig då borde sannolikheten var mycket stor att om någon där smittar där uppe i Linköping så tar de med sig smittan hem och kvittar Hur mycket isolerar oss för det, för det in det laget? Ja, det är ju egentligen om man tar som igårdagens match med, mellan Skellefteå och Rögle så hade ju Skellefteå två stycken som var positiva var de ju med att spela men alltså, alltså det är också lite sådär, alla de andra matcherna som de har varit bekräftat har ju blivit inställda Ja, men det är de har en regel på att det ska vara minus fem i daget Linköping har väl rätt som du sa rätt så hårt drabbade och nu jag Ja, så och jag tänker då att jag vet ju att här i Skåne så är det ju Glimma och Årstorp och någon mer som har varit hårt drabbat och de har ju fått sanera sina isallar helt hållet. Mm. Och att just att det tar lite av droppsmitta eller liksom man tar sån rörelsesmitta. Jag tänker att är det bra då att röglas 06 lag är iväg i väg i lekchefing och ej, är i där i de hallarna att det känns ju inte genomtäckt. Nej, det känns lite konstigt, men jag tror ju det går, kommer inte gå många matcher på som är där i 300 personer faktiskt. Jag tror att det kommer komma nya besked. Vad som jag sa förra gången. Vi, såg, vi spelade in. Jag sa: Skjut på det. Skjut på det fram till nya Och nu tyckte jag ändå, när de gör detta, jag jag fick en chock när regeringen gick. Jag ser inte några problem i sig. Sitta 300 på läktaren. Då tror jag det blir så lite utbrett. tänker, ska man få sitta kvar på sin plats större när av peripausen? Då ska man kunna gnäppa på toaletten. Det är ju en dag. Men, då Men det finns säkert en lösning på det. Nu ska vi se på vad som kommer att istället, eller? Ja. Där alltså vi snackar Det har ju börjat Bra i den här tuffa innan, Tuffa match, matchningen innan uppehållet här. Vi, vi kommer ju fortsätta här med Färjestad borta på tisdag Vi kommer att ha Luleå hemma på torsdag Och sen, ja, och sen lördag hemma och mot Luleå Alltså jag har för mig inte säga att man har Färjestad hemma Och två dubbla borta mot Luleå Nej det är Färjestad Färjestad borta på tisdag Lula hemma torsdag och Luleå borta på lördag. Så så var det. Äntligen fick jag rätt. Det kändes skönt. Slå dig på fingrarna. Ja, du har rätt. Ja, jag har fel. Ja, det är, alltså, det, är, det är ju ännu mer upp till bevis här nu. Nu har vi sett då möter Färgstad, eller, då har jag Färjestad har att göra mycket mål igen i alla fall. Jag börjat komma igång lite. Lule vet vi. Det är ju rögle smådomsmotståndare. Det... Ja, men vi har ju inte lätt för färgstad heller. Det, var, det är två motståndare som är väldigt jobbiga för rögle. Möter som passar rögle är väldigt illa. Ja, absolut. Man önskar att man alltid fick möta tänkte en serie där man alltid fick möta Malmö, Örebro och Frölunda. Där det hade varit underbart. Ja, men då. Hade du ju bara vunnit hela tiden. Hade det varit roligt. Ja, ja, liksom. Det... Skulle vara i så fall. Men man har inte, det är inte så en ångest. liksom. Men samtidigt jobbar jag och tycker att jag ångar så jag åker till, till skälefter. Ställer man, det brukar spela bra. Man får alltid pisk. Ja, så är det ju såklart. Men så är det inte längre, Nej, det är det ju absolut inte. Jag tänkte här Färjestad De har ju också, de snackar ju rätt mycket om skytteliga skyttelighet. Det var och sånt där, eller han snackar mycket om det i reporten här igår. Och där har ju Färjestad också lite målskyttar. Det är Viksten och Linkvist va? Som går rätt så, mm. går rätt mm. så bra. De får man ju verkligen se med den femman här. Som de... Vi har ju... och sen Vi har ju inte slagit Färjestad borta nu. Jag försöker titta här nu hur... Vi tog vann inte någon borta i fjol mot dem. Vi förlorar. Båda. I fjol Vi förlorade 3-2 Och 5-3 Och vi förlorade Även en hemma Och vann en, vann en hemma Så att ja De är inte, sådär, vi är inte sådär jätte Wow För att möta dem Vi brukar ha svårt för dem borta Men eh, vi får ju bara hoppas att vi gör samma jobb som de har gjort de här två senaste matcherna. Och sen så kommer vi då fram till torsdagen när vi har Lidia. Tråkiga, där, tråkiga, jobbiga Lidia. Jag då. läste någonstans, var det 2013, vi tog senast tre poängar mot Livio. Tror jag Det var det var någon som jag läste någonstans. Och det är, det är dags nu. Men man ja, måste, jag jag man... brukar alltid tjata att framgången är inte var frågat. Jag är inte utgång heller. Så då är det är verkligen dags att skapa en... Det är en trend att vi vinner borta mot Luleå. Ja, framförallt. Ja, vi måste ju framförallt så måste man ha en... Eh, man måste ha en storspelande målvakt framförallt också. För eh, de, jag tror de sköt 40 skott igår någonting. Tror det var, ungefär. Mot eh, Frölunda. Ja, 40 skott. Och han storspelade var Mattsson som stod igår Frölunda mot Luleå. Det, det jag såg även också, kolla lite Innan statistik De matcherna som Luleå har gjort första målet Har de vunnit De matcherna de inte Har gjort första målet Har de faktiskt inte vunnit Då har de ändå bara förlorat en under, ja, under Något tid Och så har de förlorat tre I sadden eller på straffar Så det gäller för Luleå, första målet Då har vi mycket vunnit Psykologiskt Men alltså, Och få må gånger målvakt Ja, och det är Ja, som jag säger eh, Rifalk tyckte jag var lite sådär eh, emellanåt här nu men eh, jag tror ju nästan att Gigi står eh, på tisdag här ja, Det var bra när han stod men det känns som att, att jag vet inte om det är försvarspel som fallerar eller vad som helst att de känns, det känns inte lika stabilt som förra året de, det har inte varit varje man vill som stod utan de matcherna om Rifalk stod förra året också det kändes stabilt på något sätt jag tycker ändå försvarspelet är är bättre. men det är lägena som jag tror det är små små marginaler som gör det. Och lite lite stöd på rätt håll så tror jag att vi kan fånga få all vaktorna. Ja. Om vi släpper detta så har jag en grej här med det här så kallade landslagsupphållet. Jag tror du skulle säga softbudget, men det skulle du inte säga. Nej, det kommer. Kan vi plocka ja, det kan vi ta senare. Jag tänkte alltså hur tänker man i den här pandemin? Som är överallt i hela världen Man ska alltså åka iväg på ett landslagsuppdrag här nu Visst det så har det fungerat med fotbollen också och sånt här Men det är lite annat att spela ute i den här pandemin Jämfört med att spela inomhus kan jag tycka Och inte för att jag är någon läkare som du sa innan Men eh, alltså jag ställer mig väldigt tveksam till detta Skicka iväg där där kommer kan lära... Det är ju frågan, plockar de ut spelare från Djordvården? Plockar de ut spelare från, från Linköping? Plockar de ut någon från Skellefteå? Alltså... Vem tackar jag? Jag tänker, om man har familj hemma. Nej, jag ska inte åka iväg för landslagsläge och så här ute i Vida Världen. Då... Nej, det vågar man inte liksom åka hem. Nej, det har jag inte tackat nej. Jag har ju haft någon dålig ursäkt om att... Emot... Nej, jag har nageltrång så jag kan inte vara Ja, ja, ja. Det, det ryktas ju om att Ekerstorland ska det bli uttagen. och Där är väl säkert fler. ju är säkert till Everberg och ju är säkert Svar bland annat. Jag, jag tror in. att det är alla som är singlar kan åka iväg. Med. Alla som har familj hemma och barn kommer att stanna hemma. Det, det är mitt stalltips. Så jag tror att Everberg och Nageltron, Ekerstor Jonsson kommer säkert åka iväg för han är väl singel. Han har inga barn i alla fall. Så att det blir något rätt uh, ungt landslag så jag gissa på. Ja, det får vi. Det är väl... vad jag tror. Men ja, det kan ja. annorlunda. Exakt. Ja, men det, det skulle kunna vara så. Jag vet inte, men jag tycker det är väldigt märkligt i alla fall. Ja, och sen kom du in på lite det här med surfbiljetterna. Det har ju ändå gått rätt okej okay och... Vi får väl bara uppmana fler till att köpa fler soffbiljetter och stödja rögle i den här tiden som finns och råder för tillfället Ja du skulle inte vara fel att sitta i med soffan och bli för och för och få besök och väldigt uppmärksammat, det är lite, lite glassigt får, får du det Jens Så ska du ha micken framme direkt så du kan sitta och ja. göra en intervju direkt med Chris Definitivt Det låter jättebra Eh, sen, eh, jag har väl inte mer nu Jag tänkte lite bara snabbt med juniorerna Att eh, där kommer förhoppningsvis komma någonting här de närmsta Det är inte, Kanske denna vecka eller nästa vecka igen har vi tänkt att Söka köra ett litet junioravsnitt eh, Vi kan ju nämna lite snabbt att g 18 går ju som tåget eh, Leder sin serie J20 överraskar Hans, Enligt mig går jättebra också de vann idag tror jag. Det var borta mot Oskarshamn med 4-2. Helt uh, U-16 uh, går lite tyngre. Men uh, vi kommer såklart. Uh, vi kör ett avsnitt här. De närmsta veckorna här nu. Vi ska försöka få till. Uh, snacka lite med någon av tränarna. I något av lagen. Så... Uh, vi ser väl fram emot en eh, härlig vecka och nu börjar du tajta ihop sig med tre eh, match varannan dag så att det gillar vi Det är den bästa tiden av det mycket mycket hockeymatcher Absolut så att eh, vi är tillbaka när ni minst anar det Härligt! Ha det gott! Vi hörs och vi ses! Hej hej! Hej! Fubble down and go Fubble down the go Fubble down and go